Végül minden szép lassan megoldódik, és már csak egyszer lobban fel az életveszély lábja. Valakit lelepleznek, és valakit felmagasztalnak. Ronny Felton végre befejez egy mondatot, bár társai azt hiszik, hogy többé nem lesz alkalmas erre. Minden jó, de valaminek rossz a vége. Nem mondhatnám, hogy túlságosan kipihentük volna magunkat, jegyezte meg kísérősz kedvűen Róni. Nem baj, nem sokára az erődben leszünk, és ott pihenhetsz majd. felelte missz. Nem tudom meddig, úgy látom, itt a dolgok egyre kevésbé vannak rendben. Valami készül. Csak egyet szeretnék tudni. Mit? Hogy mi lesz a párbajunkkal? Mondta August. Róni a homlokára csapott. Na, nézd csak, a párbaj. Csak ugyan. Erről meg is feledkeztem a sok izgalom közepette. Azt hiszem, mondanom se kell, hogy nem teszek le róla. Talán mondanom sem kell, hogy én is ezen az állásponton vagyok. Legfeljebb akkor, ha hajlandó vagy lemondani Pipiről. Nem vagyok hajlandó lemondani róla. Hát te? Én sem. Hát akkor folytatjuk. Engem, folytatjuk. És nem fér hozzá semmi kétség, hogy egyszer sikerülni fog. Természetesen úgy, ahogy én szeretném. Az út rövidebb része állt már csak előttük, egyúttal azonban a nehezebb része is. Gyalog kellett bandukolniuk a rézútosan tűző napsugarak alatt szállongó porba. A benzülött alvilág megfosztotta őket tevéigytől. Amikor a verekedés után kiléptek a kocsmából, és keresték őket, egészen komoly kellemetlenségük támadt, mert rájuk akarták fogni, hogy gyalog jöttek ide, és most ezzel a trükkel próbálnak hátas állatot szerezni maguknak sokkal fáradtabbak és fásultabbak voltak sem, hogy szembeszállhattak volna az ellenségesen viselkedő benszülöttekkel. Örültek, hogy lincselés nélkül megusszák a dolgot. Így történt azután, hogy az út további részét gyalog kellett megtenniük. Talán Gömböcke volt az egyetlen, aki titokban még örült is egy kicsit a dolognak, akármilyen erőfeszítést igényelt pillanatnyi állapotukba ez a menetelés. De hát még mindig jobb volt, mint újra megkapni a tengeri betegséget az ide-oda imbolygó hátán. – Mit gondol, káplár? – kérdezte Róni Bordintől. Messze vagyunk még? Bordin vállat volt. – Nézett dolga. – Mi az, hogy nézett dolga? Vagy messze vagyunk, vagy nem. – Magának messze, nekem nem. – Hangzott a szűkszavú válasz. – Ha magának nem messze, akkor nekem sem az. Vagyok olyan legény, mint a kiregedés szélén álló légiós káplárok zöme. – Ne erőlködjön, nem verekszünk. Nekem nincs messze semmi mert valamikor távgyalogló bajnok voltam. Nagyon sóhajtott, mert régóta nem mondott ilyen hosszú mondatot. Láthatóan megviselte a dolog, és ettől kezdve alig szólt egy-egy szót. Roni visszafordult Smithhez. Öregem, már meglehetősen régen nem beszélgettünk a legfontosabbról, hogy ki az a furcsán nevedgélő ember. Igaz, mondta Smith. Éppen el akartad mondani, amikor foggyűlejtettek bennünket. Á, ah, igen, hát ide figyelj, most elmondom. A legfőbb ideje. Halljuk. Hát kérlek, zz. Két golyó süvitett el a fülük mellett. Villámgyorsan levágottak a földre előírás szerint. Időközben újabb lövések dördültek a közvetlen közelükben. Tenyerük csattant a puska závárzatán, és már lőttek is. Kilenc arab bukkant elő a homok dűnék mögül. Nem olajbej tábora felől jöttek, tehát nem az esetleg utánok küldött üldözők érték utol őket. De ez körülbelül mindegy volt. Itt harcolni kell az utolsó golyói. Az arabok közül kettő már elesett, amikor Smith felhördült és kiejtette kezéből a puskáját. Ronnie lelőtte a harmadikat, és Bordin a negyedik után lőtt, akik kétségbe esetten akart menekülni. Az egész dolog olyan volt, mint egy rossz álom. Az arabok már is feladták a küzdelmet, beérték ennyi eredménnyel, és visszavonultak. Súlyos a dolog, Cimbora? kérdezte részvédtel Ronnie. Smith erőltetve mosolygott és feltápászkodott a könyökére. Mellén vállán hatalmas, egyre terjedő vér folt piroslott. Gömböck a feje alá nyúlta. – Hát, testvér! – suttogta öguszt, Azt hiszem, befejeztük a vikis párharcunkat. Gratulálok! – Nem, ne szólj közben és nem mondj ellen. Én érzem. Viszont el kell ismernem, hogy derék fiú vagy. Lovagiasan küzdöttél, és nem használták ki semmiféle helyzeti előnyt. Az ilyen ember megérdemli, hogy győzzön. Őgust, kérlek, mondom, ne szólj közben. Sok fontos mondani valóban. Né, de figyelj. Te azt mondod, hogy tudod ki a furcsán nevető ember. Már nem fontos, hogy én is tudjam. Rohanjat, fogjátok el, vagy menj előbb vissza az erődbe talán. Őgust, mit tehetnék érted? Adj egy cigarettát, gyógyíts meg. Egy. És ne közbe. közben. élethaláról van szó. Sies, ahogy tudsz, Agadírba. A kém azt beszélte meg olajbejjel, hogy ma délután öt órakor támadnak. Elvágja a drótköteleket, hogy ne lehessen a kaput bezárni. Megértettél? Meg. Hát akkor, akkor menj. Különben nem, várj még egy pillanatig. A mérkőzést megnyerted. Végképp tiéd a lány. Nincs már hozzá jogom, hogy a fényképét magamnál hordjam. Nem mondj ellen, hanem vedd el szépen, megküzdöttél érte. Erről ködve a felső zsebébe nyújt, és egy kicsit gyűrött fényképet nyújtott át Roninak. Felton elvette, egy pillantást vetett rá, és felordított. Ki ez? Hiszen ez nem az én mennyi asszonyom. Smith kiejtette kezéből a cigarettát. Nagyon sápat volt. Mi? Mit beszél? Hát ki a temenyasszonyod? Ez! Kiabált Róni, és ő is előkapart egy fényképet. De hiszem, ez a nővérem? Suttogta egészen elgyengülten, és megpróbált nevetni. Te őrű! Onnan onnen vetted, hogy, hogy jöttél erre a gondolatra. Te őrül, Te vad eszeveszed! Róni megtörölte verejtékes omlokát. Ó, csókolóztatok a színház folyosóját, mik Hát mit gondolhattam? Búcsúztam tőle. Az ember elbúcsúzik a hugától. Szegény gyerek. A másik az én menyasszonyom. Azóta se írtunk nekik. Mit gondolhatna? De ekkor már végképp elfogyott a maradék ereje. Az erőltetés és az izgalom még az ő hatalmas fizikumának is sok volt. Ájultan hanyatlott hátra. De Ronnie is közel volt hozzá, hogy elájuljon. A legszívesebben a fejét verte volna a falba, de ilyesmi aránylag kevés van a szaharába. Milyen marha volt! <gül> Micsoda címeres ökör! Egy látszat miatt! Egy tévedés miatt! Ránézett az ájultan heverő emberre, akit, ha jól utána gondol, ő hozott ebbe a helyzetbe. Nem, nem hagyhatja itt. Akármennyire fontos is, hogy hamarosan visszatérjen az erődbe. Hát majd legfejebb. Erőlködik egy kicsit. Lehajolt és óvatosan a vállára emelte, ögusztot. Térde remegett az erőlködéstől, de azután megkeményítette magát, összeszorította a fogát, és kicsit bizonytalanul, de határozott léptekkel megindult vele az erőt felé. A segítséget ajánló Gömbözkét és Bordint visszautasította. Úgy érezte, hogy tartozik. Fizetett. Agadir erőt bástjáján előrehajolt egy őrszem. Eleinte nem nagyon tudta kivenni, hogy mi az a három mozgó fekete pont, amelyik lassan, nagyon lassan közeledik, de pár perc múlva megállapította, hogy légionisták ván az erőt felé. Az egyik tántorog és valamit cipel a hátán. Szemmel láthatóan súlyos terhet. Fegyverbe szólította az őrséget, és intett a kapó őrnek, hogy nyitassa ki a kaput. Fél óra múlva betántorgott a kapun Ronald Felton, a légió becsületrendes hőse két társával, meg egy sebesült el. A segítségére sietők karjaiba éreztette a súlyosan sebesült smith és kiszárattorokkal suttogta. A kapitányor, hol van a kapitány? Düvernő a kapitány már jött is, mosolygott. Felton, mondta, maga ismét komoly munkát végzett. Kapitány, azonnal jelentést kell tennem. Helyes fiatalember, de megérdemli, hogy mielőtt erre sor kerülne, egy kellemes hírrel szolgálja. Valaki látni óhajtja magát. Megfordult és a háta mögé mutatott. Roni kimerülten felemelte a fejét, és meglepetten felkiáltott. Edna jött feléje. Igen, ez nem álom. Az arany szőkehajú Edna mosolygó acélkék szemével, és mellette egy csinos, magas fekete lány. Semmi kétség ez Bébi, vagy Pipi, vagy mi, ahogy Smith hívta az ártatlanul az ügybe keveredett mennyasszonyát. Eljöttek. Micsoda lányok? Mindenki azt hitte, hogy Roni azonnal mennyasszony a karjaiba rohan. de nem ez történt. A bástya folyosóján ugyanis feltűnt múriak káplár, és lassan a kapu felé indult. Ronny megmozdult, összeszedte minden megmaradt erejét, és egyetlen irtózatos ugrással a káplára vetette magát. Felbuktak, és birkózva, tépve rúgva egymást megfeszített erővel dulakodva gorultak végig a bástya folyosón. Mindenki megdermett a váratlan fordulattól. Azt sem értették, hogy mit keresett az acélfűrész Muriaknál, amely most a birkózás közben kiesett a zsebéből. Róni lassan, lihegve felemelkedett. Muriak ájútan feküdt a földön. – Mit jelent ez, feltön? kérdezte a kapitány. – Kapitány úr – lihegte ez az ember a keresett kép. Olajbej cinkostársa. Az ő feladata volt, hogy elfűrészelje a drótköteleket, hogy ne lehessen bezárni a kaput. Furcsa nevetés hangzott fel a hátok mögül. A közben magához tért Muriak káplár nevetett. Csukott szája. Azután, mielőtt bárki megakadályozhatta volna, előrántotta a szolgálati fegyverét, homlokához szorította és elsütötte. Fegyverbe! A legfelsőbb bástyafokon álló őr elnyújtott kiáltása után hirtelen igen mozgalmassá vált az élet az erődbe. Düver a kapitány egy lőréshez szaladt. Lenézett, aztán visszafordult az embereihez. Ekkora arab csapatot még nem is láttam felé, mondta, de hangjából nem csendült ki semmi izgalom. Roni a kapitány mellé lépett. Oláj mondta jelentősen. Azt hiszem, kapitány úr, hogy rövidesen melegünk lesz. Őszintén szólva én most se igen fázok, jegyezte meg kérdezetlenül a hátok mögött gömbőszke, és egy óriási piros kockás zsebkendővel törölgette a verejtéket a homlokáról. A kapitány visszafordult. Mindenki a helyére, adta ki az utasítást halkan, nyugodtan. Állásokat elfoglalni, recsend fel valahol hátul az őrmester hangja. Smith tisztet gyorsan vigyék valami biztos helyre, mondta a kapitány. És a hölgyeket is tette hozzá, ha akarno. És természetesen a hölgyeket is erősítette meg a kapitány. Leghelyesebb lesz, ha lekísérik őket a pince helyiségbe. A két lányhoz fordult. – Bizony, hölgyeim, ha jól meggondolom, elég rossz időpontot választottak ki erre a látogatásra. – Lehet, hogy itt most lövöldözés lesz? – kérdezte Edna. A kapitány mosolygott. – Hát, nem tartom teljesen kizártnak. Erre felé előfordul az ilyesmi. – De akkor esetleg valami bajuk is lehet? – kérdezte izgatottan a lány a kapitány megint mosolygott, aztán azon a megnyugtató hangon, ahogy az orvos beszél a betegéhez, mondta. Hm, – Ne izgassa magát, gyermekem, minket nem fog a golyó. – Az csak a alhiedelem, hogy a légionisták is meghalnak. – De ez csak olyan szóbeszéd. Na, a rá semmit. Most már Edna is elmosolyodott. – Igaza van, kapitány úr, aki nevet? Most történik először, hogy egy háborúskodás kellős közepébe kerülök. Megértheti? – Megértem. – hol a kapitány. Minden esetre megnyugtathatom, hogy mi sokkal előnyösebb helyzetbe vagyunk, mint azok, akik támadnak. Egy ilyen erődítmény rendkívül sokat jelent. Most nincs idő, hogy katonai szakelőadást tartsak önöknek, de azt maguk is biztosan tudják, hogy ezek a tömörkő falak a közvetlen veszélytől megvédenek bennünket. Hogy még nyugodtabbnak mutassa magát, csendesen, ráérősen elővette cigarettát, rágyújtott, és nagy füstfelhőt fújt maga elé. Most azonban, Tette hozzá nyomatékosan. Talán mégis az lesz a leghelyesebb, ha lekísértetik magukat a pince ahol semmiféle baj nem érheti önöket. I Igen, megyünk már, mondta Edna. Ápolják a sebesültet, és ha éppen nagyon akarják, elmondhatnak valami imádságfélét az itt harcoló katonák érdekében. Még egyszer, a mielőbbi viszontlátásra. A két lány elment. Egy légionárius mutatta nekik az utat. Düvernoá kapitán gyors pillantást vetett az erőd előtt az térségre, és intett az őrmesternek. A gépfegyvereket! – Keleti szárny! – ordította az őrmester. – Gépfegyvereket! Cézáshoz! Hevedereket beállítni! Az arab csapat most már közvetlen közelbe ért. Igen sokan jöttek, és olyan vadiramban, mintha ezzel az egyetlen rohammal el akarnák söpörni az egész erődöt. Régi szokásuk szerint már messziről megnyitották a tüzet, és vadrobogásukat még félelmetesebbé tette az a roppant ordítozás, ami szintén szokásaik közé tartozott. Fü! kiáltotta a kapitány. Fü! bömbölte utána az őrmester is. A gépfegyverek kelepelni kezdtek. Ezer számra köpködték a golyókat, és csövük lassan fordult balról jobb felé, hogy végigpásztázza az egész terepet. Az arab roham azonban olyan erős volt, hogy az első tűz se tudta megállítani. Egyre közelebb jutottak az erődhöz. A kapitány most személyhez emelte látcsövét, és meglepődve látta, hogy egy kisebb arab csapat kiválik a derékhadból, és vadvágtatással közvetlenül az erőd közelébe lovagol, nem törődve az erős golyózáporral. Hát ezek mi az ördögöt akarhatnak? kérdezte bosszusan, és elvette szeme elől a látcsövet, mert a kis csapat már közvetlen a közelben volt. Nagyon egyszerű, felelte Róni, aki a kapitány mellett állt, egy lőrésbe illeszte fegyverét. Ezek azt várták, hogy nyitva találják a kaput, ahogy Muriak káplárral megbeszélték. Most már nem kétséges, hogy Muriak megígérte nekik elfűrészelni a drótköteleket, és ezzel lehetetlené teszi a kapu bezárását. Biztos, hogyha nem leplezzük le még idejébe ezt az ördögi tervet, akkor most olyan békésen és kényelmesen sétálgathatnának befelé, mint a gyerekek az iskolába. A kapitány bólintott és hátra kiáltott az őrmesternek: Őzembe helyezni a többi szárnyakon is a gépfegyvereket, Monsé! Nyomban általános lesz a támadás! Az őrmester recsegő hangon ismételte a parancsot, aztán perceken keresztül nem haladzott egyéb, mint rohanó lábak dobaja, a gépies kattogás és egy-egy reket hangon elkiáltott vezényszó. Ronny végighúzta kezét a homlokán, aztán lerázta róla a verítéket. – Elég derekasan dolgoznak, fordult a mellette álló Bordin káplárhoz. – Az! – felelte a káplár szokott bőbeszédűségével. – Véleményem szerint egész rövidesen kézittusára kerül sor. – Biztos. – Mit csinálunk, ha ezek a disznok minden oldalról támadva megkísérlik, hogy megmásszák a falakat? – Merekszük. – Sajnos nagyon sokan vannak. Mi lesz, ha nem tudjuk feltartóztatni őket? – Meghalt. A kelleti szárnyónk négy gépfegyver elhallgatott. Az őrmester elordította magát. – Levártani ezeket a disznókat? Úgy látszik, ezek is a legrosszabbkor gebettek meg. Mindig mondtam, hogy ez a legfegyelmezetlenebb banda, akivel valaha dolgom volt. Az egyik géppuskás mogorván válaszolta. – Nem kell annyi dörmögni, nem gebettünk meg. – Hát akkor miért nem lőnek a mindenségit a fejüknek? – Ezekkel az áttüzesedett csövekkel csak lőjön maga, ha tud. A légionista harc közben nem válogatja túlságosan a szavakat, még akkor sem, ha olyan hatalmú fejjebb valójával áll is szembe, mint az őrmester. Ekkor került sor az első kézítusára. A támadók létrákat támasztottak a falhoz, nem törődve a rájuk hulló golyózáporral, és a létrákon pillanatok alatt felszaladtak az első melvédik. Ádász kézitusa kezdődött. Roni a szűkszavú bordinkáplár és Gömbőcke úgy verekedett, mintha most is a Tuati kocsmába volna. A kis kövér fúró még epés megjegyzésekkel is fűszerezte munkáját. Nem kell pimaszkodni velük, mondta Ronny, mert még dühösebbek lesznek. És ha még dühösebbek lesznek, akkor mi van? Aga csak bízza rám a pimaszkodás, Igazán nem fogok tőlük írásbeli engedélyt kérni rá. Ezt is visszaverték. A támadók most egy éles vezényszóra hátrébb vonultak, lőtávolon kívül. És Duvernois kapitány megállapítása szerint tanácskoztak mint egy a tanácskozás eredményeképp néhány perccel később hosszú rúdra erősített francia szövegű hatalmas tábla emelkedett a tarka burnuszok tömege fölé. Figyelem! Adjátok meg magatokat, semmi értelme a további vérontásnak. Olajbáj, a diadalmas hadvezér szabad elvonulást igény mindenkinek, aki leteszi a fegyvert. Ragadjátok meg az utolsó alkalmat. Annak, aki harc harcközbe fogságba esik, nincs kegyelem. A kapitány a keleti melvédnél álló 18 légionáriusra nézett. Fű! kiáltotta. 18 golyó egyszerre vágódott a táblába anélkül, hogy egy is megsebezte volna a rudattartó arab harcost, aki a ragyogó célővészeti mutatvány után fejveszetten rohant vissza ismét lőtávolon kívülre. Tíz később Ronnie eldobta a kezébe tartott szén darabot, és odaszólt gömböckének. Hozz gyorsan egy rudat valahonnan! és most az erődből emelkedett ki egy tábla, az előbbihez viszonyítva meglehetősen furcsa szöveggel. Ne fárazd magad, apuka, sokkal előbb végez veled a hóhér, mint ahogy te végezhetnél velük. De ha esetleg kedved volna egy kis egyéni pofoszkodásra, régi ismerősöd és kedvenced, Roni Felton szívesen áll incselkedésedre. Maradtam kiválóan, de tiszteletlenül. a kapitány nem haragudott az egyéni akciója. Sőt, látszott rajta, hogy alig tud elfolytani egy mosolyt. Azután az arabok újra támadtak. Mindent elsöprő rohamok erején látszott, hogy még nagyon messze vannak a harc végétől. A harcok azonban nem mindig akkor fejeződnek be, amikor a két ellenfél úgy gondolja. A legnagyobb dulakodás közepette egyszerre váratlanul trombita szóhassan fel a közelbe, és hosszú sorban ügető tevéken, skarlátköpenyben, karabé helyett nagy revolverekkel felszerelve, és ővükben Ponyár nevű arab késsel feltűnt egy teljes brigád. Negyed órával később befejeződött a küzdelem. Ott ültek mind a hárman August Smith beteg ágyánál. A sebesült már sokkal jobban. Csak azt fájt neki, hogy nem vehetett részt a tegnapi ügyközetben, amikor az Agadiri helyőrségnek végre sikerült szétvernie és megsemmisítenie az erődött megtámadó olajbej Csak azt nem értem, mondta Rónyi. Miért titkoltad el, hogy bátyád vagy és a légióba szolgál? Az egész nagy félreértés elmaradhatott volna. Edna lehajtotta a fejét és nem fele. Helyette a fekete lány szólalt. Edna nagyon szereti magát mondta halkanak. Fért, hogy elveszít. Augusztusnak ugyanis volt egy kellemetlen ügye. Beugratták egy tőzsdei manővert. Vizsgálat volt ellene. Maga olyan társadalmi helyzetben lévő előkelő úr, hogy szóval nem merte megmondani. Roni úgy nevetett, hogy megfájdult az oldala. <hállt> Ezért? <hállt> Kinek nincsenek tőzsdei manőverei? <hállt> Manapság? <hállt> Igazán gyerekség. Nem nagyobb, mint amit maga csinál, mondta Edna kicsit csértődöttel, és a szája gyanúsan lefelé hallott. Az már igaz, szólt közbe Smith. Nagy marhaság volt, ha nem veszed rossz néven a fejezést, hogy egy férfi milyen marha tud lenni. Semmi esetre se olyan, mint két férfi, felelte Róni jelentőség teljesen. Kis csend lett, amelyet Edna tört meg. Kérvényezni fogjuk, hogy szuperáljanak ki benneteket, a kapitány úr mondta, hogy 200 000 frank jutalmat kaptok az erőd megmentéséért és a kém leleplezéséért. Most már mindketten, illetve mind négyen megtarthatjuk a. Nem fejezte be. Felesleges volt. Ó, mondta nyugodtan Rónyi, Én átengedem a részemet, hogy Ugyanis momentán nincs szükségem pénzre. A napokban kaptam leveles szőrszesziltől. Visszavonta a kitagadást tegényt nagyon megtörte, hogy kiszemelt mennyasszonyom lédi akit ő a tökéletes dámák képének tartott, a napokba férjhez ment a saját sofőnkéz. A nők kisé furcsák néha, és nem mindig azt csúkolják, akik kellen.